Arratxaldeon, zintzilik irratien zuten ariza deten guztioi, hemen txe, ba, egunero bezala, azterenetik ostiralera, zintxo, sintxo FM1-ean, zintzilik.neten, ba, jeiz erretegia zailoa zuekin, eta badakizuek jeiz erretegian, balbisteak, ba, eta oarrak, eta jendak, eta lokoek emateak aparte, ba izaten dugu baita eta hartetxo bat, egunero, edo aldugun guztietan guztienez, baina joiai egunero da, bagure kolaborazailen kolaboraz, zat. Eta kolaboratzei lehoietako bat, ba, imanol da, kaixo, imanol? Kaixo, Arratxaldeon. Arratxaldeon, zemur bizi geha? Onda, jamazko, zer gatik ez? Ba, ementxe, Euskal Herria euritxu gontan, ba, ma, ba zatzen, eh? aurrera egiten. Mm -hmm. Oporretan ere euritan ibilizara, ala ez? Ez, ez, oporretan lehor pixka bat izan dago. Mm -hmm. Baina, orainiak errezka Euskal Herria voltatu, dihaztu zeizkibu. Hain nari gara, euritik gamba besteko zapaten bila. Bon. Horeten nari gara. Mm -hmm. Hai, harri guztia, hankaz gora daukago, zapatak bila tzen, botak, atiuzkak, eta euritarako zapatak. Euritarako zapatak. Usteot ez Baino, dira lasu entzako, ez da? Ez, ez dira Baina, beharra duen jendearen entzako mendira, eta hor txegia. Bota, egin daiteka, da, publizidadea egin daiteka elda zaiarra jo. Venga, bota zazu. Bueno, ba... Eh, uste se siente que practico en toda la jakingo uten bezala ontxe kanpaina bat eh, abian andaba o sea eh refugiatu alde aldeoni ba seatzeko eh fiska sikiera oinetakoak inguratuz eta ba, bueno ba, gure herrian ere ekimentxo bat abiatu tu edo dute, edo, bueno hainbat lagun ontxe geza protabiltzen eta bai ba gure herriko albistea Mm -hmm. Bueno tal. ere ingurutan adibidez aurreko larun batean janaria biltzen aritu gineen baita batzuk hemenngo janaria bidaltzutelako baitaren txorrondoko ba saporea taldekoek tailentzako janaria biltzen aitua larun bata honetan ere badaketain ba supermerkatuta hoietan egongo direla, janaria biltzen eta arropa ere bai Donostiako zapatak eta arropa ere biltzen dela ba, hori bai es dauden ba. Basiriako ta bestein baterrialdetako Afganistan eta Irak eta beste lekutako ba bar refuxatuentzat. Bai, gu lagundu behko diegu sai bari balimagra Europako agintariek laguntzea, ba jai daukaten daukate refuxatu horiek. gure gobernariak ez dute dute eh? fundamenturik hortarako ere. Naigu pixka kontatu badukagu Gresiaan irla batean du lagun batzukin eta komentatzen ziguten gainera karo aprobetxatuz gobernariek bestaldera begiratzutela edo pixka bat bidea ematen ditela batzo ere ba, bertan janariak eta prestatzen ari diren lagun batzo, edo beraien inguruko batzu daukatela etxe bat okupatuta erabiltzeutenla lako gauzetarako batzoa ba, fasista batzu bakotel moloto batzuk eta bota beraz, gainera errefusiaatuei Ba, kanpora bidaltzaz aparte eta kartasunazadiraztaz aparte ba, gainera beste batzuek ere beste jarrea batzu ba, ospeotzen ari dira, ezta. da? Nikustu dut, malako alakoa legeta eta neurriekin beste batzuk ari dira, zaten bueno, hogein gure garaia da eta ari dira hor inezis balimadiak ere gizkutatu boren ba, goa nikustu lutsabaiki ari dira zemeilekutan baina bueno, a, gurea literatura da, ez da? bai, gura bai, bai. literatura da eta, bueno, zea albizte gozagarri goak edo eskentzen ditugu mm -hmm. gaurkoan gaurkoan ze, zerekare diguzu txikientzako, haundientzako ertainentzako, denontzako, norentzako ba, e, denontzako esango dugu eh? mm -hmm. aukera horien artean ikustet egokiena denontzako esatea dela mm -hmm. prinsipioz e, liburu esku artean e, edukitakoan Ede hartan leengo osa pentsatu nuena izan zen hau helduetako izango zala. baino gero irakurtzen jarita aabarekin e, e eg izan konturatu nintzen eta ba, zorzi hamar lutetik aurrerako e, aurrek ere oso gustora eta ze placera handiz e, irakurtzeko moduko liburua da. Baina esan di guzu dela amodiozko kontakizun bat, ez amodiozko kontakizunak ere kontratzen zaizki etxikila. Bai. Bueno, maitasun historio bada, bai, dudarik gabe hori egia da Baino, e, bai, bai, e, nik maitasunak eta honetan gainera liburu honek e, eredu jartzen du e, ma, Maitasunak ez tauka adin nugarik e, peintaten txule bezala Gero, bestopozo da, norbere bizitza pertsonalean ze, ze fasetan edo ze momentutan gauden, baino bestehen maitasunaren berri izatea eta ipuin baten be, bidez izatea, ba bai eh, adin arteko tasun batean sartzen gaitu enkontu bada bueno, bai, orduan bai. badakigu, ipuin badela e, bai. maitasunari buruzari dela, denontzako dela, nikustu izena edo izenburua eta idazlea eta, eta, eta nikustu kasuan eta nire bai marraskelarian orden esan duzula ez da bai, bai, alasera E, izen burua, liburaren izen burua da tropezista Bai euskeraz eta bai erderaz dago eta bietan ere izenburu berdina du tropezista Erderaz oindala irubatu teo kaleratu zuten da euskeraz ba, orain e, berriki kaleratu dute orain hontan eta e, tropezistaren idazlea Jorge Gonzalbo izeneko idazlea bada Espainialdekoa, aragoikoa usteet eta ilustratzailea donostiarra da Eh, Elena Odriozola, denon ezaguna, honetzkero, Elena Odriozola, eta e, argitaratzailea, euskerazko kasua mintzat, denon artean, argitaletxena hau Eta, ba, hori, tropedista, tropedista e, ipuin bada, ipuin irudidun bat, eta esan daiteke, albun ilustratu deitzen nan, e, horren barruan kokatzen dela, zu kongi dakizume zela, ez da e, ilustratuak dira e, liburu batzuk e, historia kontatzeko e, bi, bi zea, bi izkuntzera ditzen dituztenak, alde batetik idatzizkoa baina baita ere neurri berdinean, gutxienet neurri berdinean, irudia ere bai eta kasonetan e, hori kumplitzen denez, ba, albun ilustratu baten aurran gaudela esan geren zake eta zipuin irudidun batean Mhm. Guasa sintika. Eh, aurrena, tropezista eh, entropecista, erdera sartzen hartzen dio zentua entropecista da kite do pesatzen dena, strip no da, tratatzen en euskeras, estrupes egiten duten datz da que berdin ustarena, arazoia. E, bueno, ez eh, dakitortik handi joan ba. historia, ez dut ezagutzen, bainion eh? pentsatu dut hori zenbura baldimada, baizan daitekela, ez, bai, ba, baten, ba... It, itz bada, bai, arrazek guztia zu itz bada, da, karo, erderaz, eh, gardena den itz joko, ez da, Oida. trapezioan hiltzen den persona, trapezista baldimada, estropozuka ibiltzen dena, tropezarri, aditza erabiz, ba, tropezista, hor badago hitzkoku hori, ez da, trapezista, estropozu egiten duena, Euskeraz mantentzea izena, ba, ba nik ere hasieran e, berdinak aldetu nian ere buruari, ez altzegoen hitz egokiago bat. Baina, bueno, itzultzailea e, nordan ikusita eta gero ere ba, buruari bi buelte ematen hasita, ez azkenean, e, tropezu hitz e, onarri hori barruan noen mm. bada, ba, ba, eta ba. nik usteet euskaldun guztiok e, onerako edo txarrerako gaztelania ere eh aldeko ezagutzen zagutzen begunez ba bueno ba R ipatu danez esango nordan. Bota, bota. itzultzaileak bata. Itsultzaileak honetan Juan Cruzgi era bide izan da. Uh -huh. Ba, ez du gordaan, e, ez du gordaan San Antzan Jarriko. Esta? Ez du gordaan San Jerriko, eh si urnaise, sea, aukera, guztiak mai ganean jarri ditula eta e, honen alde egin badu ba arrazoi, razoi Arrazoi honbat dukiduelako izan dela eta bai bainika honartu ingonoke izan bere horretan Bale, orduan eh, aurreneko izan ja badaukagu itzulta ilarena igarabide, eh, liburua bai erderaz, bai gazteleraz, bai euskeraz pietan asala berdina da, batean zekin eta bestea setarekin, beraz kontuz Oi, erosterakoan, dai, dai, bueno, gero goian jartzen du eh, Jorge Gonzalbo eta Elena Odriozola, ala Ykoa no ski Astelela baina bueno, badaspada ere. Ella i semotaipatu dugune, ze ta salarekin gaudenez agian, agian guasen ilustratzailarekin esa lenodriozolaren lana kasunetan. Vamos, ni ke kursioan ese hemen irudi batzutan, ni web begiratzen ari naiz, eh. Hemen interneten Bye. ez dauka liburuener eskutan, baina bueno, ya bakarrican internet ez eskutan dena, vamos, ikusgarria, baina ikusgarriagoa, ez Bai, alaxe da. Alaxe da. Ha. E, abia puntua, alegia, ipuña e, izan zen hori e, gero agian komentatuko dugu, baina irudietara etorriz e, elena audiozenaren lana izan da e, gutixi bat gutixi bat, nik uste hitze, jokia eta zehatzena hori izango dela kasuanetan, egin du papera moztuz e, bueno, e, kolax teknikara urbiltun den teknika batekin, e, egin du lana eta egizan tintatan, ez du batele erosia bat ere gastatu. Dena eskulana da. Eskulana, gureitzelana eta eh ba, bere sortu dituen irudiak oso bere dira, esne ba gisaki lepoza balak eta buru buru forma berezi hoeekin eta gorpuzkerak oso agiozona dira, baina eh edo margoak, askatsak edo Tinta edozein motatarako erabili beharrean kasonetan papera ebakiz egin du lan bat ikusgarria. Gainera e, ze no, hori da azalatu biztukaun horikikuste mm -hmm. ere eh? paperarekin egindako oneelako marko berezi bat Osatztzen mm -hmm. e, du marko hori mantentzen du liburu guztian zehar e, ezaugarri bat eginta da. liburuaren hasieran markoa txikia da Bai, e, beti daukagu testo ezkerretara eta irudia eskubitara. Eta e, salbu, salbu e, testurik ez dagoenean. Orduan irudiak bi ezkerre eskubi, bi horri hartzen ditu Baina Marko hori liburuaren hasieran eran txikia da ba, eta gero historia garatuhala ala haunditzen dijoa, gero eta espazio gehiago hartzen. Erdiko horri ez dago testurik eta orduan bi horri hartzen ditu horri. E, a ba, irudiaren markoak eta historia bukatua ala berriz ere bere burua txikitzen doa marko hori eta bukatzen du hasi dugun bezelaxe eh ba, marko txiki batean mm -hmm. eta giezan efektua efektua oso Bai, bueno, interesante da. Liburu Norbait Liburu Eskutan hartzen balima ba, begiratu dezala bestela interneten jarrita tropezista cerekin acaso beto aurkituko du zterekin, ba euskara argitalatu berria denez, ba oraindikan ere ez deagosak egitopatzen, baina bueno, eta ez, ez zeren bestela esplikatzen aiza, oso ondo esplikatzen aiza lanaoski, baina bestela irudio gabe pizka ba, gainera, es irudi hoyetan zubezat desuna moztutado en hoyetan eta Marko horren barruan, irudiak ere, ba, bueno, batzutan agertzen dira buruz bera, zeharka, ankasgora ankasbera. hankaz bera, ez dakitez, Bai, e, a, eta horrein seharten gara egien, historia Agien historian, bai, no, bai e, Jorge Gonzalbok idatzi duen historia honetan, maitasun historia honetan, agertzen da trapezista bat, emakumezko trapezista bat, e, eta e, bera esagutzen duen narratzailea den persona narratzailea da, gizaz e, eme bat, e, bueno, ogibide asko ibiltzen ditu nahi, horrela da, nahi, e, egin ditula, la, e, etxeak egin ditula, la, bueno, etxeak margotu eta ditu la, fin, funikularak idatu, bueno, gauza asko egin ditula bere bizitzen lanbide asko, eta alako batean, Ba, emakume honekin tropezatzen du. Edo beto esan da, emakume honek berarekin tropezatzen du. Emakume hau trapezista da, baina trapezismuan igiltzea, baina nare heiago nabarmentzen da, etengabe estropoz egiten nahi delego. Eta alako batean, ba, emakumeak gure protagonistarekin, gure narratzeilearekin egiten du estropoz. Eta orduan euren arteko maitasun historioa biatzen da. Elkarrekin jartzen dira lanean, gure trapezita hau E, kalean egiltzen delako bere lana gerakusten eta ba gisazemeak monociclo batean, ba laguntzen dio espektakuloa egiten. Elkarrekin bizitzen jartzen dira eta bueno, historiak bere, eh, bere garapena du. Ja. E, da? historia edo es esa lucea eta testoa eh gainera usuarina e, da. Baude orrialde batzuk direnak eh iruitz eta beste orrialde alde batzutan, agian beteenetan daude sortzi bat e, lerro, baino e, geien-geienak e, laburra guag dira. E? Baina egiten menzera bat sortzi lerro baino gehiago xeko, baina e, bai testoaren izaeraren gatik, eta bai nola kompozizioa, maketatzei laren asko gogorraatzen du bezakit poesia liburu baten estetika, ezta da e, hor, lerro batzuk e, folio txuriaren erdian kokatuta, bai? Mm. Es? Ba, zeatuta beti erdian kokatuta, eta bai poesiarekin egitenan bezala txu egin dute estuarekin ez da inundik ere poesia e, historio hau e, zentzu horretan, ez da e, ba, ez dago errimarik eta horrela gauzarik, erritmoa bai erritmoa bai, baina bueno ipuina eskotan dagoen ezaugarri e, e, bada eta eta horretik ez dira ipuina izateri uste Eta badu poetiko tasun asko ba, e, beste zentu figuratibo. Horretan, historioa delako berezia, hostalaria eta piskabati reala ere bai. Baino norbukatzen dira poesia puntuan liburonetan. Uhum, bai, eh, hain sinenen esaten poetikoaren, aizkuntza poetikoarenaren, dintzen justu hemen euskeraz astopatu ditudan, ba... Ba, ipuen artean badago bat horla Ogibide asko izan ditut neuro denboran Kruazanak egitea Erdian, aurpegitxoa eta guzti Zenei baian ertzeko Etxetxoak marrastea eta margotzea Funikularrak idatzea Huarti bakarti bat zaintzea Eta behin zirku batean gizon bala izan entzen Kainoi bate botan induen Pum Hori bai, ikusten zaioz da. badu., bai. bueno, badu orre... Zea hori poetikotasun hori mezuak baino ez horre beste idazkeak edo hori protagonistaren deskrizio ez zan diteke, be. E, ni, irudiak ikusten eh, nintzen bitartean, zurientzuten irudiak ikusten, iruten zait liburu hau izan berdula dula, ba ez dakit, sartan kero izaten direna, ireia, papera baino gehiago kartuizkoa bezala izaten direnak, ez, ez dakit olakoa den, edo edo gutxinez tapa lodiak dituen, edo la ez iruten zait hau, ez, ez dakit zenbatera irudi haue, kola, papera de, bueno, goxua, edo hona izan behar dula, ondo ikusteko, ez bestela, ez dakit nolakoa den, eh, nolako eh... Pa papera kalitatea undikoa da, baina papera da. Papera da. Baina, kalitate manion. oso undiko papera da, lo dia da. Oida, oida, Taktoan, iaia kartoiaren sensazioen maten duena, baina eh, ez papera da. Grama zeal tuko, no, baina, baita esateko. <hum>, eta, bai, eta ez da paper txuria, grisha, bai, zik. Oida. Maez. Ay, eh, piensas en la niñena, Au, au, va, auje estendo hau fotocopiando eso, está bueno caldur esa que, baita, es hoyda, ¿verdad? Es de la. Va, digo. Ay, engañare de tú te merecido una fotocopia, tiene miedo. Eh, se me ha pensado en es la que se va a llegar, va, eh, agian idazlearen ser, bueno, eh Marrasquelaria Elena Oriozola, bueno, ilustratzaila, bueno, hainbat eta hainbat eta hainbat bai puin eta leku bai, tanto bato. Ma, ma e, lea, Jorge Gonzalo, e, beste berariburu zerbait geiago badakizu? Beste ipuin batzuk quedo edo, edo novela edo beste zerbaitetan aurkitu izan duzu edo? Bai, ba, e, egi e, nik, bueno, nire utxunea ez duen ezagutzen. Baina horrein, e, ba, liburu hau aipatzeko horrela pixat begiratu dudan arabera da e, gazte bat. Gazte bat, horrein lanean a, demora gutxi daramana, mana. E oso lan interesanteak egin dituna. Zinerako e, gidoiak ere bai, okerazka nahi. Eta bai, jarraitzeko moduko idazle bat. Bai, jarraitzeko moduko idazle bat. Mm -hmm. Bate mates badu bate mates badu ba, liburua erosteko ba esan baitare gaztelerazatea zenean Elena Orio Solari Sari eman ziotela, esta hai, da Bai, gaitas asko da esteratik. Eh, liburu gazteleraz kaleratuz dutenean Elena Orio Solari Eskadi Saria Emanzio 2013ko Eskadi Saria ilustrazio talea. Uh -huh. Bai. Hain, ja faltasegu bakarrikan berri horatzea dato guztiak, presio esatea, torrela ja matemakorrikaterako daia ja, liburu dendara beraren bila, seguro baietz. Espero, baietz. Ba, e, xandegun bezala idazlea Jorge Gonzalbo, uberekin, e, ilustratzailea Elena Odeozola, liburuaren izenburua burua tropezista, argitalatzea denon artean, gitzultzailea Juan Cruzik edabidea, Horri aldeko ez ez daukatidearik ere, eta aprensioa ere ez, zogun ba, limadak izkizu esan, non sebe. Amala gobro, jartzen du hemen, non ari begiratzen, itxuen ziren iru dia begiratzen ueiro... ba, oso denda esagun baten euskal literatura saltzen duen oso dende esagun baten ba web orrian ustute de, denoa badakitzelas de, de, de, de, de, de seriburu garen asi ke bai 14 € beraz denda pentsatzen dut 15 edo es ez dela izango es 14 15 horretan retanibiko da Oye, ba 14 eh, denda esagun horretan 14en jarriba dute besteak ere Oida, tarte horretan. Ba, merkia, ez? Den, den erako, ez? Ba, eh, Aipatudor ba, guztiarentzako ba. guztiaren ba, eta halako oliburu gutixi bat den dutako, ba. bueno, ez da, ez da garesti. Nik uste bai, bai, gero kontua gabe gutixiak e, dula, egunero eta etengaberoz den, baina niko gau zitzatuko nuke, zitzatuko nuke, hori ba, gutisi erosketetan ari garen erako. Mm. gabe. Baixo no, bai Manuel, baia ja heltatu gera, azkeneko txampaia ja udaberrian sartu gera, berak badakizu hemen ba uda iritsi bitartean edo hila hori biltzen garela, hasik eh, bahurrengo astene ere gurekin hemen, zintzelik erratean espero saitugu ta, ta Zapata azko bildu eta eta eta, eta aterian ibili. Vale, berdín. Ba, venga, dosey, venga yo.